Bona nit. Avui, 25 de novembre, administracions i societat civil ens apleguem per manifestar el nostre rebuig envers la violència que pateixen les dones i expressar el nostre condol per les dones que han estat víctimes de la violència masclista aquest any 2011. Lamentablement, ho lamentem i rebutgem, no només les morts causades per aquesta violència, sinó totes aquestes manifestacions violentes que sovint es silencien i són silenciades i que mantenen algunes dones totalment en terror o en humillació. La violència envers les dones és una vulneració dels drets humans i un obstacle per assolir la pau i el progrés de les nacions i dels pobles. No tan sols destrueix vides, sinó que també suscava el desenvolupament de les dones en llibertat i la possibilitat que puguin exercir la plena ciutadania en igualtat de condicions. Aquesta violència és conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes i té causes socioculturals profundament arrelades a l'imaginari col·lectiu. Per això és tan complexa la seva identificació i tan difícil la seva erradicació. Per abordar la complexa realitat que envolta aquest fenomen, cal garantir veritablement els drets de les dones i reconstruir un nou model de ciutadania que permeti esborrar el sexisme de les estructures socials, econòmiques i polítiques. Actualment, disposem de noves eines i instruments per lluitar contra la violència. Tenim la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista estableix els mecanismes per reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense violència. També tenim un major coneixement sobre la situació de les dones en la nostra societat i hem desplegat recursos per l'atenció i per a la reparació dels danys causats a les dones i als seus fills i filles, així com programes de sensibilització, de prevenció, d'identificació precoç dels abusos. Són molts els esforços que s'estan realitzant des de les institucions públiques i els organismes institucionals, també des de les organitzacions no governamentals, des de les associacions i entitats de dones i d'altres que lluiten per la igualtat, i fins i tot de moltes persones que a títol individual s'han implicat en aquesta lluita, perquè només amb la participació del conjunt de la societat serà possible avançar. Som conscients, però, que cal seguir treballant per remoure els valors i els models simbòlics que perpetuen els estetips sexistes i fan possible la violència masclista. Per això, cal seguir invertint esforços en la prevenció i la sensibilització social i fer de l'educació l'eina bàsica per evocar les generacions futures a viure en un món on les relacions entre uns i els altres estiguin lliures de violència. Així doncs, avui, en el marc d'aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar el nostre compromís per seguir construint una nova cultura basada en el respecte mutu, en l'autonomia i en la llibertat per tothom. Moltes gràcies.